Kapittel 3 For allt er den en fastsatt tid. Ja, det er en tid for hvert foretagen under himmelene. En tid til å fødes, og en tid til å dø. En tid til å plante, och en tid til å rykke opp det som ble plantet. En tid til å drepe, og en tid til å helbrede. En tid til å bryte ned, og en tid til å bygge. En tid til å gråte, og en tid til å le. En tid til å holde klage, og en tid til å springe omkring. En tid til å kaste bort steiner, og en tid til å samle steiner. En tid til å omfavne, og en tid til å avholde seg fra omfavnelse. En tid til å lete, og en tid til å som tapt, En tid til å bevare, og en tid til å kaste bort. En tid til å rive stykker, og en tid til å sy sammen. En tid til å tie og en tid til å tale. En tid til å elske og en tid til å hate. En tid til krig og en tid til fred. Hvilken fordel har den som utretter noe av det han arbeider hardt med? Jeg har sett en beskjeftigelse som Gud har gitt menneskesønnene og være beskjeftiget med. Alt har han dannet vakkert i dets tid. Også uavgrenset tid har han lagt i deres hjerte slik att menneskene aldrig kan utgrunne det verk som den sanne Gud har dannet fra begynnelsen til enden. Jeg er blitt klar over at det ikke er noe bedre for dem enn å glede seg og å gjøre godt i livet, og også at hvert menneske bør spise og drikke og se det som godt er til gjengjeld for alt sitt harde arbeid. Det er Guds gave. Jeg er blitt klar over at alt som den sanne Gud danner, det vil vise seg å forbli til uavgrenset tid. Det er ikke noe å føye til det, og det er ikke noe å trekke fra det, men en sanne Gud selv har dannet det for at folk skal nære frykt for ham. Det som har vært, det hadde allerede vært, og det som kommer til å være, har allerede vist seg å være, og den sanne Gud selv fortsetter å søke det som jages. Og videre har jeg sett dette under solen. Retten sted hvor det var ondskap, og rettferdigheten sted hvor det var ondskap. Jeg har sagt i mitt hjerte, «Den sanne Gud skal dømme både den rettferdige og den onde, for det er en tid for hvert foretagende og for hvert arbeid der.» Jeg, ja jeg, sa i mitt hjerte med hensyn til menneskesønnene at den sanne Gud kommer til å velge dem ut, slik at de kan se at de selv er dyr.» for det er et endelikt for menneskesønnene og et endelikt for dyrene, och de får det samme endelikt. Som den ene dør, så dør den andre, og de har alle en ånd, så mennesket har ikke no fortrinn framfor dyret, for alt er tomhet. Alle går till ett sted. De er alle blitt till av støve, og de vender alle tilbake til støve. Hvem kjenner menneskesønnenes ånd, hvorvidt den stiger opp? og dyrenes hvor hvorvidt den farer ned til jorden. Og jeg har sett at det ikke er noe bedre enn at menneske gleder seg ved sine gjerninger, for det er hans del. For hvem kommer til å føre ham dit hen at han kan se på det som kommer til å være etter ham?